er mere dream possessing grand be be chosen Ja, yeah. jamen yeah, det er jo her Podcast for første gang live. Ja. Yeah. ja, uh, yeah, vi, vi er jo Aarhus det radio. Det ved I jo godt. Vi sidder jo i Aarhus radius <laughs> ja, ja, ja. ja, det er første gang for os at prøve at lave noget live, så øh, vær over med os, hvis vi øh, lige bliver hylder lidt ud af den. Vi er lidt nervøse. <laughs> ja, mildest talt. Ja. Det er meget specielt at skulle sidde heroppe, det må jeg nok sige. Ja. Øhm, men øh, vi har jo besluttet os for, at i dag det bliver en minisåt og ikke et kapitel. Jeg ved ikke, hvor mange her, der er faste lyttere, men vi er jo et program, der snakker om på dig. Øh, så for dem, der ikke ved så meget om Harry Potter, så bliver det her en speciel time, kan man vist godt sige <laughs> øhm, Men i dag, der har vi valgt at lave en minisode Vil du sige, hvad den handler om? Ja, Jamen, øh, for dem, der lytter med normalt, så ved I at, jeg, at øh, vi er nået til bog 2 Harry Potter og hemmelighedernes Kammer Og i bog 2, der bliver der jo simpelthen introduceret en helt nyt, ny institution inden for troldmandsverdenen, som er Ministeriet for Magi Lige præcis øhm, Og det har ikke rigtig været relevant at diskutere endnu Men det gør vi jo så i dag Fordi altså Der sker sgu ret meget med det der Ministeriet for Magi øhm, Så ja Vi har valgt at øh, gå til det sådan Med noget historie Og med noget øh, Organisatorisk struktur <laughs> Det lyder meget tæt. Vi lover at det bliver lidt sjovt Vi har også nogle fun facts og noget med undervejs øhm. Ja Ja, men vi kan jo starte med lige at snakke sådan lidt øh, indledende om ja. ministeriet. Ja, det kan vi godt. Ja. Hvad har du tænkt, da du var barn og læste Harry Potter? Jeg synes, det virkede som noget lort. <laughs> altså, <laughs> ja. det, det, det var ret korrupt, ikke? og man vidste ikke rigtig lige, hvor man havde nogen henne i det der ministerie og Grammy, ja. så bliver det jo også en decideret... Øh, Ja, et, et skælkesk, hvad skal man kalde det? Ja. for Voldemort jo. Ja, øhm, det kan man, så. Det er, man kan sige, at det er meget korrupt. Ja, øh, i, i hvert fald. Ja, altså der, der er jo hele den her øh, ting med Lucius Malfoy, som er... Øh, dødskadist finder ud af senere, at han er jo bestikker jo simpelthen andet inde i det her ministerie, så han mm -hmm. lige kan få det, som han vil have det, og er jo også med til, at Voldemort så får den magt, som han får senere. Lige præcis, men der er jo mange af hans type derinde, ja. som ligesom går og afventer deres tid lidt til, at øh, de kan få noget mere magt. Mm. Øhm, så ja, det er ikke, det er ikke et velfungerende et velfungerende demokratisk institution i hvert fald, kan man godt sige. Nej, det kan man godt sige. Øhm, så det er meget relevant for os at diskutere, synes ja. vi. Ja, men øh, jeg har kigget sådan lidt på det historiske aspekt, og du har kigget sådan lidt på det organisatoriske aspekt. Ikke? Ja, og sådan, hvor står ministeriet i dag? Ja. Altså, nu skal vi, vi, kan, vi kan lige så godt sige det med det samme. Vi snakker om det her ministeriet for magi, som om det er virkeligt. Altså, ja. Og, og det lyder <laughs> måske sådan lidt øh, mærkeligt, når man hører os. Fordi vi ved selvfølgelig godt, at det ikke er ægte. Og dog, altså nogen er i tvivl. Altså, <laughs> vi har en lytter, der skrev på et tidspunkt, jeg personligt tror på det. Ja. Altså, og, så det, og det er jo fair nok Altså det kan jeg jo ske Men altså Anyway øh, <laughs> Skal vi gå videre? <laughs> ja det synes jeg helt sikkert Ej, jeg tror lige jeg har prøvet for at sige noget til at starte med Det må du gerne Normalt når vi optager Så klipper vi jo ud når der sker et eller andet Hvor vi siger noget fjold Det kommer jo så med i dag Så, så hvis vi lige går ud af et sidespor så, øh, Det plejer at komme med sidesporne vil du sige Ja de fleste, det? De fleste. Ja. <laughs> Men alligevel man har jo magten over at kunne klippe ting ud det er rigtigt. Den har vi ikke i dag. Nej. Men øh, det må I jo leve med. Ja. Yeah. Nå, no, øh, start du, Nana. Ja, <laughs> tak. Jamen, jeg vil gerne snakke lidt om øh, det historiske aspekt ved ministeriet. Øh, fordi inden det britiske ministerie for magi blev skabt, var der noget, der hed Troldmandsrådet. Øh, jeg aner ikke, hvor langt tilbage det går. Det har den kære J.K. Rowling ikke skrevet noget om, så det øh, er ikke kanon, hvor gammelt det er. Men øh, omkring 1692, der blev det her... Så Såkaldte hemmelighedsdekret skabt, fordi at øh, ude i ja, verden generelt blev ligesom forfulgt af moklere. Og der var hekser og så osv., hvilket kulminerede i de her Salem øh, witch persecutions, hvor man brændte hekse i Salem i USA. Og det resulterede så i, at hele den magiske verden gik i skjul for moklerne, fordi at ja, det var simpelthen for farligt, ikke? Mm og så blev det her amerikanske MACUSA oprettet i USA og så blev det britiske ministerie for magi også oprettet på samme tid sådan cirka så det britiske ministerie, det, kom, det blev etableret i 1707 sådan cirka mm. så det er jo interessant det her med at JK, hun tager ligesom hold i nogle altså reelle historiske fakt eller fakta ikke fordi at det skete jo mm. de her heks ja yeah. og sådan er det sådan set i gennem hele ministeriets historie hvilket også gør det interessant at tale om, fordi at 2. verdenskrig og 1. verdenskrig og den amerikanske borgerkrig har også en indflydelse på, hvordan øh, troldmandsverdenen har det, kan man sige, Jo, helt sikkert. Det, det synes jeg faktisk at det hele taget, at J.K. Rowling har gjort utroligt smukt, altså at have gen, altså indtænkt hele den moklerverdenen ind i sit magiske verden, og hvordan det har påvirket. Der er jo virkelig mange Det, det er jo det, interessant, ikke? Og no. så, hvis der for eksempel bliver opfundet noget nyt i så gradvist begynder de også at overtage det, eller, eller tage det ind i trådmandsverdenen, ikke? For eksempel ja. det her med, at man begynder at afprøve tv. Ja. But, som <laughs> ja. vi diskuterede i vores seneste afsnit, hvilket man så ret hurtigt ikke væk fra. Ja. Øhm, men sådan nogle ting er jo meget interessante, kan man godt sige. Øhm, så har jeg kigget lidt på de forskellige ministre for magi, og vi skal ikke gennemgå dem alle, fordi der er næsten 40. Og det gider vi ikke, for så, så bliver det, det virkelig en time det her. Ja, og ja. vi er jo professor Bens, øh, ja. hvis man ja. ved, hvem det er. <laughs> øhm, så jeg vil prøve at gøre det lidt mere interessant, end som så. Men den første minister for magi, han hedder Ole Gamp, og øh, han har jo så været med fra 1707 indtil 1718. Og for dem, der er lidt nørdet ud i det her, så er det ham, der hænger inde på øh, 10 Downing Street, altså inde på den premierministerens kontor. Der er sådan et lille portræt, og når øh, ministeren for magi vil tale med øh, den rigtige premierminister, så øh, hvad kan man kalde det, så introducerer han sig via det her yeah. portræt, ikke? Yeah. Så siger han lige, øh, ministeren for magi vil gerne lige snakke med dig. Yeah. Og ham møder vi så i bog 6, må det være. Første kapitel. Ja. Yeah. Ja, der er i hvert fald en scene, hvor man øh, følger premierministeren, ja, og hvordan han bliver chokeret over, at der lige pludselig kommer sådan en øh, ind, ikke? Jo, lige præcis. Og det ja. er så ham her, Ulle Game, som var den første øh, minister for magi, ikke? Ja. Øhm, og han var så med til at op, eller, skabe nogle af de her afdelinger derinde i ministeriet, som du vil ja, tælle lidt mere om, ikke? Jo. Men lige apropos med, med ham og det der billede, ikke? Vidste du, at de, også har, øh, at de også introducerer sig for dronningen? Nej, det vist, eller, Jo, både og. Ja. Fordi at... <laughs> <laughs> Hvordan kan du at vide, at ikke ved det? det? Det er fordi, at jeg sad jo og nærstuderede de her skide minister, ikke? fordi så. jeg skulle have noget at sige i dag. Og så faldt jeg over en, en kvinde, som var øh, minister for magi, øh, under, den, jeg tror det var Elisabeth den første. Ja. Og hun var vist gode venner med dronning Elisabeth, men hun havde vist aldrig vedkendt sig, at hun var heks over for dronningen. Nå, no, så har hun simpelthen ikke fortalt hende, at hun hmm. havde den her øh, baggrund. Nej. No. Jeg tror lige, det var Nej, jeg ved det ikke. Men no. jeg, der havde været noget med dronningen, ja, ja. mens jeg sad og læste om det, men hun havde netop ikke sagt til øh, ja, dronningen, ja. at hun var heks. Ej. Så, Men jeg, men jeg synes, det ikke, er lidt hende. interessant, fordi hvordan introducerer de sig selv for dronningen? Det hører man ikke om. Man hører jo ikke om, at der også er et billede inde i kongehuset. Se, Det havde jo været et rigtig godt kapitel hvis hun havde skrevet om, <laughs> ja. hvordan, det ved ikke, Cornelius Fudge, eller Kingsley Shacklebolt, eller hvad fanden det hedder, havde introduceret sig for dronning Elizabeth. Det ja. ville jeg gerne have læst. Ja. <laughs> det må jeg ærligt indrømme, det havde været meget, meget sjovt. Øhm, men der er jo masser af funfacts undervejs igennem hele den her historielæsning med de her ministre. Der, var jo, der er jo flere ministre, der sådan har blandet sig i historien, og har, der var en, der harassede Lord Palmerston i 1800-tallet, og fik sådan hans... Pæng, altså hans mønter i lommerne til at blive til halet og sådan noget lort, okay. og var tvunget til at gå af, fordi at, det er jo ikke meningen, Ej. at du skal gå rundt og ja, harass en statsminister, vel? En Ej. premierminister. Mm. Øhm, så det, det, der er meget sjovt. Så vil vi også gerne stå ned på ham, der hedder Damoklus Roly. Rowl. Rol, tror jeg, man siger det, kalder det. Og han var den anden minister, og vi skal ikke gennemgå dem slavisk, bare rolig. Men han er meget interessant, fordi han var antimokkel, og så var han øh, den premierminister der oprettede Askeban. Og Askeban kommer vi lidt mere ind i, øh, når vi ser på de forskellige departementer. Men altså, han var ikke en særlig nice guy, hvis man kan sige det sådan. Og her han har argumenteret for, at vi skulle bruge Askeban, fordi at, øh, det var ligesom gratis vagter med de her dementorer. Arbejds eller gratis arbejdskræft, ikke? Mm. Øhm. Så også i troldmandsverden har man effektiviseret? Ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Øhm, men det her med askevand, det vender vi tilbage til, fordi det er en lang og øh, forholdsvis interessant historie, vil jeg selv <laughs> okay. øhm, Ellers så har der været en, en del speciel lovgivning undervejs. Øhm, for eksempel så var der en minister, der forsøgte at forbyde ægteskab med moklere. Ja. Huh? Yeah. Det blev ikke gennemført. Det lyder som om, der gennem historien har været mange ministre, som har været sådan ret racistiske over for Ja, det ja. har det også. Ja. Der har også været nogen, der har været øh, racistiske over for øh, halvblodestrollmænd. Ja. Øh, altså, Squibs er også blevet diskrimineret mod, ja. øh, mod ja, undervejs, ja, ja. Øh, ligesom det har været med vores egne virkelige regeringer. Ja. Så det er jo ikke super overraskende, vil jeg sige. Nej, siger. igen, de der paralleller, man kan trække ikke? Jo, rigtig, ja. rigtig, rigtig mange paralleller. Øhm, og så er det jo også værd at slå ned på, at de fik øh, deres første, første kvindelige premierminister allerede i 1700-tallet. De har været øh, hurtige ude. Ja. Det er sådan, ja. ja, ja. Det går ret godt klart, ikke? Altså, ja. vi andre skulle vende sådan lige 300 år mere. <laughs> ja. Og der er troldmandsverden så foran. Ja. Så det, det har været rigtig positivt. Ja. Øhm, så er det jo også interessant at vi kommer lidt længere op i 1900-tallet Hvordan man har ageret under de her forskellige Verdenskrige For eksempel øhm, under Første verdenskrig Der øh, var premierministeren Archer Evermont Og han besluttede sig for at Trollmændene måtte ikke Hvad kan man kalde det? Deltage i den her krig Fordi at der var ligesom en risiko for at de ville afsløre sig selv Over for moglerne øh, Og det kan vi ikke have men folk gjorde det jo så mm. fordi det, det er der ikke nogen, der kan stå og se på, at folk de dør. Nej, men det er faktisk noget af det, jeg har tænkt over nogle gange, når det er, jeg har tænkt over troldmandsverden og, og, og vores historie og alt det her med, hvorfor har vi haft så mange krige, når vi har haft et magikersamfund, der måske kunne have afhjulpet de krige? Ja, men du må også tænke på, at de har haft deres lort mens, ikke? Jo, de har også haft krige. Det, jamen det har de jo, ja. altså de har jo den globale troldmandskrig under 2. verdenskrig, altså sådan ja. sideløbende med vores, ikke? Og så plus har de jo et, et ret striksrelement. Det er jo ligesom, hvis vi går tilbage til det her med for eksempel tidsvennere. Altså man må ikke misbruge den magt, man har. Eller ja, ja. hvis vi tager et mere real life eksempel med altså karate. Du må ikke bruge de her martial arts skills ud i virkeligheden. Det lover du ligesom, når det er, at du først erhverver dig dem, at jeg kommer aldrig til at bruge det. I, ja. en, øh, I en farlig situation. Fordi det må du ikke. Man kan sige, at man har også et ret stort ansvar, hvis man har magiske evner. Altså Skal du Det, det er ikke, at du går og misbruger det. Nej, nej, det er jo lige præcis det. Og hvem har retten til at sige, hvornår noget er rigtigt, hvor hvornår noget er forkert, ja, ikke? Ja, det er jo altså, det evige øh, debat. Altså, lige præcis. Hvem, hvem kan bestemme sig for, at det er Voldemort, der er, den, der er på den forkerte side? Ja, apropos det. Det har jeg faktisk tænkt over, fordi... Dem, der er Voldemort støtter kalder ham jo på mørkets herre. Altså noget mørkt og noget uhyggeligt. Og sådan. Ja. Men sådan så, så synes goth. de også, at han er ond, eller hvad? Nej, altså, det nej. tror jeg ikke. Jeg tror bare godt, de kan lide farve sort. <laughs> okay, det kan det godt være. Ej, all kidding aside, det, nej, det er lidt, lidt pusset, Men tror du ikke også, det er fordi, at når man først har lavet en diskurs omkring, et eller andet er mørkt eller ondt, så kan de godt måske lige have brugt den samme diskurs, ikke? Og sådan øh, reclaim det lidt. På en måde. Jo. Jo. Tror du ikke det er det? Også fordi det er lidt sejt at være mørkets herre Ja, altså det lyder da sejere lyset herre Hvis det skal være ikke. Altså, jo. Jo. Ja. Jeg også. kan heller ikke rigtig forestille sig Voldemort og alle hans dødske De står rundt i sådan nogle øh, mega helt hvide Kokosklan Nå det er rigtigt, ja det har de selvfølgelig ja. okay. så, Ikke så gå en pointe der men, men stadigvæk der er, bare lige sådan, det, der er de der gotiske vibes ikke, ja, ja, Ved sådan ja, ja. mørkets herre så altså, jeg, jeg tror, at det er det, men det havde givet en ny dimension, hvis det havde været sådan pink eller? Ja. Ja. ja, ja, det havde ja. det, det Er mm. det. Øhm, ja, det går nok lidt lidt pudsigt. Nu ved jeg ikke lige hvor vi kom til. Nej, <laughs> <laughs> Nej det er jo sådan det bliver bedst, ikke kan sige. Øhm, men jo, vi nåede til 2. verdenskrig, ja. og sideløbende med det var der jo selvfølgelig også den her globale troldmandskrig. Fordi øh, den kære gælder Grindelwald, vores allesammens øh, Dumbledores stor kærlighed, eller, eller ikke. Yeah. Han, øh, han ville jo gerne overtage verden, og der ved jeg ikke, hvad han ville gøre ved alle mugglere, Men i hvert fald få dem til at underkaste sig på en eller anden måde. Ikke? Så den her krig eller revolution løber jo sideløbende med ja, 2. verdenskrig. Mm. Og, øh, og her der fik man jo til sidst fjernet Grindelwald og, og fjernet ja, Hitler. Samtidig, ikke? Ja, og Dumbledore var jo så den, der fik ordnet alt det. Men den minister, man havde på det tidspunkt, var også øh, forholdsvis kompetent. Så. Okay. På en gangs skyld. Ja. Så det var meget godt. Har man i, øh, i det her Hogwarts-nørder, Hogwarts har man så diskuteret, hvorvidt Grindelwald var ligesom Hitler? Eller sådan? Øhm, ja, jeg tror, der er mange, der drager altså paralleller mellem de to karakterer og ja. det, Altså, magic is might. Der er nogen, der skal styre over andre. Øhm, jo, det, da, det lyder da ret meget nazisme, gør det ikke det? Jo. No. De brugte jo også det der slogan, at øh, det kan jeg i hvert fald huske fra filmene. Hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. Og det var jo også et... Øh... Tænker du på Fantastic Beast nu? Nej, nu tænker jeg på... I, øh, der er sådan en scene i en af filmene. Jeg tror, det er i hvor de står og har... Altså, står sådan her mm -hmm. inde i ministeriet, og... Øh, og sådan... Er det i forhold til de der med tryllestav og så videre? Ja, altså når det er i forhold til, at folk skal ind og have testet deres blodstatus, om de er ja, ja. eller hvad de er. Og så står der ligesom på sådan en avisoverskrift, synes jeg. Jeg kan huske, nu kan godt være, jeg husker forkert. Men at der er sådan slang med, hvis du ikke har noget frygte, har du ikke noget, noget, noget frygte. Mm -hmm. Og det var jo også det, som man brugte under en vandskrig. Ja. Altså det sidste, han er brugt, ikke? Det er ja, faktisk direkte altså, copy fra det. Hun, hun bruger rigtig mange reelle historiske altså, paralleller. Det gør ja, hun. Ja. hun. Altså... Det er jo også med navne og så videre. Der bliver jo tit lavet... Uh, hvad kan man kalde det? spin-off. Ja. Yeah. Yeah. Og det er jo også igen det, der gør det interessant overhovedet. At sidde og kigge på historien, fordi der er noget reelt at sidde og kigge på. Yeah. Altså, der er nogle, nogle reelle begivenheder, vi kan dykke ned i. Yeah. Um, så so ja. Yeah. Yeah. Hitler? Gerald du Ja, ja. Han er jo også blond, jo. So. <laughs> der er noget arisk, yeah. siger jeg. Uh. Nej, <laughs> altså, all kidding aside... Øhm, skal vi gå videre til <laughs> Nobby Leach, som øh, var den første mokkelfødte minister. Okay. Og han kom til i 1962. Så det var også rigtig positivt. Ja. Men der var en del ramaskrig inde i ministeriet, øhm, fordi at fuldblods troldmændene var selvfølgelig virkelig pist over det her, ikke? Ja. Øhm, Men det er altså positivt. Jeg tror, at nummer to faktisk først bliver Hermione Granger. Ja. Og hun bliver så minister jeg så, øh... for MIG om to år. Ja, i 2019 <laughs> bliver jeg minister for MIG. Det ved vi allerede nu. <laughs> ja, det gør vi. Ja. Kan se, ud i fremtiden. Um, så ja. Hashtag spoiler-alloyt. Hashtag spoiler, hashtag spoiler ja. <laughs> ja. Der har været rigtig mange interessante. Så vil jeg også gerne... Der, der er lige to minister tilbage, okay. ja, tilbage, som er værd at nævne. Og den første, det, hun hedder Millicent Backnault. Og hun øh, var med lige i slutningen, øh, hvad kan man kalde det, Voldemords regeringstid. Mm. Og var ligesom den minister, der var ja, minister, da Voldemort faldt. Og hun fik vanvittigt mange klager fra det internationale troldmandssamfund, om at man havde brugt det her hemmelighedsdekret, da han ligesom faldt. Fordi troldmændene gik jo og mok, ligesom de gør i kapitel 1 i bog 1. Ja. Fejrer det og render rundt ud på gaden i det her troldmandssøj. Og så skulle hun så efter sine have sagt, Jeg håndhæver vores umistelige ret til at feste. <laughs> øhm, så det tog hun ikke så forfærdeligt tungt. Nej. Hvilket er forståeligt nok efter. Ja. Hvad var det? Ja, det er en, der er noget at feste. 10-11 år med ham. Ja. Eller hvad? Hvor lang tid det nu lige har været. Mm. Og så øh, er der selvfølgelig den kære Dumbledore som er blevet tilbudt stillingen som minister. Intet mindre end fire gange. Mm. Har ikke taget den nogen af gangene. Fordi at, ja, han stoler ikke på sin egen, øh, sin egen. Hvad kan man kalde det? Evne i forhold til magt. Han står yeah. på sig selv i yeah. forhold til magt. Han ved godt, han er meget ja. ja, Eller kunne have potentiale for at blive det i hvert fald. Ja. Kan man vist godt sige. Ja. Øhm, og så ja, han er jo en Granger. Det bliver, det bliver spændende. spændende at se, hvordan hun kommer til at klare det. Ja, hun ja. kommer til at sidde under Theresa May. Det ja. alt går godt for... Ja, yeah. det <laughs> vi se, hvordan det kommer til at ske. Ja. Yeah. Ja, så kan jeg overtale lidt. Ja, yeah, det må du gerne. Det yeah. var øh, så, så hurtigt, at jeg nu lige kunne gennemgå ministeriets yeah, okay, okay. historie. Man kan sige, at øh, jeg har sådan tænkt lidt mere sådan, overordnet af ministeriet. Sådan Ja, altså da jeg skulle forberede mig, der tænkte jeg på... Inden for eller den her magiske verden, der er der jo sådan den ultimative politikerleder, fordi her kan man da overhovedet ikke stole på dem, ikke? Nej. Altså, så kan vi diskutere i Danmark, hvorvidt vi stoler på vores politikere, eller ej, ikke? Men det er jo intet i forhold til ind i den her verden. Nej. Gudskyld. <laughs> ja. Og det er faktisk også noget af det, som øh, Kingo kæmper for at få øh, op at stå, når han bliver øh, statsminister. Eller, hvad hedder det? Han er jo allerede statsminister. Han er jo statsminister ja. lige nu, faktisk. han er faktisk lige nu. Men da han fik den titel som statsminister der er begyndt han at kæmpe for at få mindre korruption, mere tillid til politikerne, og altså i det hele taget øge sådan, den demokratiske kvalitet i -samfundet. Ja. Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad holdningen er blandt magikere, om hvorvidt det lykkedes eller ej. Altså, de, øh, de, de gav ham jo titlen som caretaker-minister. Altså, ja. den der tager vare på samfundet, ikke? og han var ligesom med til at uh, få det hele bygget op efter Voldemords anden jeg ved ikke om vi skal kalde det, regeringsperiode ja. men det har vel nærmest været noget ja. der minder om ikke? Ja. så jeg tror at de har meget stor at han har været en populær minister ja. umiddelbart han har også kæmpet rigtig meget for at øh... ej igen, det lyder bare som om vi tror det er rigtigt det her. <laughs> hold nu op, det ved ja. folk godt at det ja. gør vi ikke ej. men så <laughs> hvad hedder det <laughs> Ja, hvad hedder det? Nej, men han øh, har faktisk også kæmpet rigtig meget for at bekæmpe fordomme inden for øh, det magiske samfund mm. mod moklere. Fordi ja. nu har det jo været noget, der har været i højsted, må man sige, under Voldemort. Så det, øh, det er han virkelig sådan ops på, at det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Mm -hmm. Så det er også noget, der, han har kæmpet meget for. Og man kan sige, at i og med, at Hermione bliver statsminister i 2019, så er der jo nok sket et eller andet. Ja, jeg tror, en af hendes mærkesager har især været magiske væsener. ja. I forlængelse af hele hendes kamp for alfors rettigheder. Også og Også fordi hun her. jo rent faktisk får en post inden i ministeriet i det måske være afdelingen for kontrol af magiske væsener. Er det ikke det, det hedder? Altså inden hun bliver ja. øh, minister for magi? Nå, ja, ja. Okay. er det vist ikke. Der arbejder hun som... Der er en øh, afdeling, der hedder afdelingen for overvågning af magiske væsener. Ja. Jeg er ret sikker på, at hun kommer til at sidde og arbejde der, inden hun bliver minister. Jamen, det kan så godt, hun faktisk. arbejder så op igennem ministeriet derfra ja. og ender så på premierministerpostning. ja. Premierministerposten, ikke? ja. Det tror jeg faktisk så, at der er mange ministre, der er blevet premierminister ja. Fordi det er... Det er... Hvad hedder det? Der er faktisk ikke rigtig nogen, der er folkevalgte derinde. Nej. Der er, det er virkelig sådan et elitistisk styre. Det er et, altså med fancy ord, et oligarki. Mm -hmm. Altså der er en elite, som vælger statsministeren, så, eller ministeren for magi, øhm, og alle de andre poster, de bliver besat. Altså, ligesom vi ansætter folk. Så... Ja. Der er egentlig ikke rigtig demokrati Inden for den her troldmandsverden Det er i hvert fald det vi forestiller os For der er ikke rigtig, det står ikke nogen sted De har aldrig valg, De har ikke haft valg. Nej Nej, så, må det jo. så er det jo ikke et demokrati. Nej, så øh, Det er ret interessant Og lidt skræmmende Men så giver det jo god skræmmende. mening At det er sådan en forholdvis korrupt ikke? Jo jo Det giver vildt god mening Hvorfor det er så korrupt øhm, Man kan sige Inden for, øh, for troldmandssamfund Der synes jeg også kun Det virker som om Der er profetidende Altså som kontrolinstans. Ja og det er de jo ikke rigtige. Nej. De er jo fake news, faktisk. Ja, det er fake news. Det er det. <laughs> Trump vil ja. være glad for sådan... Øh, ja, ja, det, ja. ja. Ej, men... Øhm, men jeg har også sådan tænkt over, at... Altså, ja, at de har jo vildt meget magt. Fordi de er den eneste sådan rigtige avis, som troldmændene læser. Mm -hmm. Men der er jo ikke nogen, der kontrollerer avisen, vel? Nej. Så, altså... Der er bare virkelig et problem i forhold til, at de prøver at kontrollere Ministeriet for Magi, som er totalt korrupt, og der, men der er heller ikke nogen, der kontrollerer dem, så de kunne i Nej. princippet også samarbejde om at være korrupte. Ikke? Det er også det gør de jo også at de kun har... Altså okay, det passer ikke, de kun har et medie. De har, de har profetidene, og så har de... Øh Hvordan det? Luna Lovegood's fars... Ah, okay. Oh, ja, okay. Or Årkløveren. ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ja. Øhm, det er måske også... To medier. Ja. Det er altså ikke særlig godt. Men så kan man det er ikke særlig repræsentativt. Man spørge, hvor mange læser ordkløveren ud over Sinelius Lovegood ja. og Luna. Ja, det er rigtigt. Hvad er det, vi siger? Det er, der er 3.000 magikere i uh, Storbritannien? Ja, ja okay. Så, så er det måske okay med to medier. Men der burde være... Altså, der er jo også en radiokanal hist og en radiokanal må her og så videre, men altså repræsentation er godt og dæk forskellige målgrupper, um, så det kunne de godt lige overveje. Ja, det kunne de. <laughs> Hvad hedder det? Jeg prøvede sådan at undersøge, hvor meget sådan internationalt, at Ministeriet for Magi, de samarbejder samarbejdet med andre lande. Og jeg synes, det var lidt svært at finde ud af, sådan, hvor meget der egentlig foregår. Men jeg fandt frem til, at der i hvert fald er 16 ministerier rundt omkring i verden. Okay. Og der er især rigtig mange i Europa, og rigtig mange i Asien. Mm. Så der er mega mange troldmænd i Asien. Ja. Det vidste jeg ikke. Nej, altså hun, øh, den kære Jackie Rowling, hun udgav jo for et par år siden øh, ja, nogle artikler inde på Pottermore, hvor hun skrev om de her forskellige, øh, det har jo så været magiske skoler, ikke ja. ministerier, men, men magikerskoler i for eksempel Japan og i Sydamerika og alle mulige forskellige steder. Så det undrer mig ikke, at hvis der er en sted, så er der også et Nej, så altså altså er det selvfølgelig også magikere. Men det er alligevel, altså det var bare sådan... Altså, hvilke lande er det, vi taler om? Har du en lille liste? Den har jeg ikke taget ved. <laughs> Men altså, der var 16 lande, okay. og et af dem var afrikansk, for eksempel. Ikke? Og så var der måske syv øh, i Asien og syv Nå. i England. Men det er faktisk Europa, lidt interessant, altså. det her med, det, med den ene i Afrika. Fordi nu havde jeg siddet og læst den der kære, eller de der kære artikler, som J.K. Rowling havde skrevet om de her forskellige magikerskoler. Og der blev det ligesom også etableret, at i, uh, at i Afrika, der er de bedre til det her med øhm, usagte besværgelser. Og jeg tror faktisk no. engang, de behøver en, tr altså en tryllestav. I, altså, jeg kan ikke huske, om det specifikt var Afrika eller om det var øhm, i Sydamerika, men der var en af de der... Øh, verdens dele, hvor folk var mere trænet ud i ikke at bruge trøllestav, og jeg tror, at det var Afrika. Okay. Så det kan jo være, at de ikke har den samme struktur for skoler i Afrika. Ja, ja, det generelt. Det behov for ja, og de måske for kontrol. Er det måske ikke nødvendigvis at det er et stammesamfund, men at man får det lært på en anden måde? Ja, det kan godt være. Det kunne i hvert fald være en forklaring, ikke? Jo, det kan godt være. Yeah. Men sjovt er, at der skulle være så mange i Asien. Ja, jeg har sådan tænkt på om det, for, fordi at J.K. Rowling har jo virkelig mange fans i Asien. Og det ja. er også for ligesom at understøtte, at der er på at sige, at øh, der også er et ministerie i Japan og alle mulige steder. Ved du, hvad Harry Potter hedder på kinesisk? Nej, hvad hedder han på kinesisk? Halibuta. <laughs> <laughs> <laughs> øh, ja, men den kan man også finde ja. derovre på kinesisk, <laughs> ja. kan jeg fortælle. Øhm, yeah. Nå, no, men det er da ret sjovt. Men er, er der sådan været et ministerie så er i USA? Som så øh, der, kunne det er så, Der har de jo så en kongres. Ja, det er rigtigt. Der har de ikke et øh, ministerie, så det ligger ud over... Og det er så det, der de hedder har. MACUSA. Ja, og så har de noget helt andet i Argentina. De har sit helt eget system. Der er sådan også nogle lande, som har sådan noget, der ikke er et ministerie, og det er ikke en kongres til noget helt andet. Nå, ja. det er jo virkelig interessant. Ja. <laughs> ja. Men altså sådan er verden jo også altså, struktureret, ikke? Ja, altså, det, er det Vi gør jo ikke alle sammen det samme, så det ville være mærkeligt, hvis alle havde et ministerie for magi på samme måde, som de har i Storbritannien. Det er jo det. Men i hvert fald, det der ligger i Storbritannien, som jo er det, vi bevæger os omkring, mm -hmm. det ligger øh, inde i Whitehall, som er et område i London. Øh, I det område, der hedder Westminster, mm -hmm. som er også der, hvor alle de andre sådan, officielle bygninger i England de ligger. Ja. Æm, og der ser man jo i, øh, i børne og i filmen, hvordan at de tager den der telefonboks for at komme ind i øh, ministeriet. Og, sådan. Ja. og det er så der, hvor man skal gå ned i toilettet. Ja, i filmen. Ja, i ja. filmen. Det tror jeg altså ikke, de gør i bogen. Gør de det? Nej, det tror jeg måske heller ikke, de gør. Men de har også nogle gæstindgange. Er gæstindgangene ikke telefonboksene? Altså gæstindgangene er telefonboksene, ja. ja. Og ja. så normale, øh, hvad kan man kalde det, arbejdende i ministeriet, de tager sådan det her flyve-network, hvor de går ind igennem kaminerne. Ja. Er det ikke sådan, det hænger sammen? Jo, det tror jeg. <laughs> man kan ikke vide alt. Nej, det jeg tror jeg. Jeg mindes det sådan noget i den ramming. Ja, det skal nok passe. Og så har de jo så syv afdelinger mm. inde i ministeriet. Um, og den øverste af dem Hvis man kan sige det er Den der ligesom sådan De andre sådan lidt skal svare til Altså yeah. sådan skal stå til ansvar for det. Highest level Ja Det hedder så den afdeling Der hedder Afdeling for magiske efterretninger Som okay. ligesom er Det minder lidt om vores justitsministerium Det er vel den lovgivende, ikke? Det er den lovgivende Det er det jeg ville kalde afdelingen for magisk lov Eller sådan noget I så yeah. en, mm. Altså de har blandt andet øh, Avrokontoret Hvor ja. Harry kommer til at arbejde, ikke? Mm -hmm. Oh. Oh. Ja, der øh, kommer lige blive af, afbrudt <laughs> no. Hvad hedder det mm. Nå, no. men jeg skal jeg lige lave de andre afdelinger Det kan du gerne ja. Udover det der med magiske efterretninger Så er der afdelingen for magiske katastrofer mm. Så er der afdelingen for overvågning af magiske væsner Som var da Hermione kom til at arbejde Så er der afdelingen for intermagiske ko kooperativer Det er altid svært at udtale ja. Er det ikke sådan internationalt samarbejde bare? Jo, det kan vi jo kalde det Altså det her det er jo det det hedder på dansk Mm -hmm. Ja, jeg, jeg overleder ja. ikke lige at tage dem med på engelsk Nej, det forstår jeg godt Jeg hader, når det er, at man skal til at sidde og oversætte dem Fordi jeg kan aldrig huske, hvad det hedder på dansk Jeg fandt Også i bog 5 Se, det var godt ting, du sultede ja. op Fordi jeg sidder bare sådan et international statute of secrecy Hvad fanden er det nu? Ja, oh, oh, ja. hemmelighedstekret, ikke? Jo. Og de der oversættelser, de er... Ja. Det skal ikke altid lige det nemmeste at huske Nej, det er ikke altid, man lige rammer helt plet Nej. Så er der afdelingen for Magistransport transport. Mm -hmm og afdelingen for magiske spil og sportsgrænet, hvilket jeg synes er ret sjovt, at det har sin egen afdeling. Ja, men jeg tror også, at det fylder ret meget med det her Quidditch især. Der ja, har det er Ludo Backman, og det har også noget at gøre med noget internationalt samarbejde, så jeg tror, der er god grund til, at man vælger at gøre det til en decideret afdeling. Ja, Og så er der Ministerietepartementet selvfølgelig også, yeah. som vi jo kommer til at snakke mere om. Ja, vi skal lige gennemgå Ministerietepartementet. Ja. Nu eller senere? Nej, nej, nej. Eller vil du, vil du gerne lige gennemgå det nu? Jamen, vi kan, hvis du har noget, du, du, du, yeah. du brænder for at komme ud med, så... Øh... Jamen, det har jeg da. Jeg ja, har der forberedt noget. Og mysteriet det er også et skrækkeligt og ord, ikke det? Ja. Jamen, vi øh... <lød> stod jo på mysterietepartementet i bog 5. Ja. Ja, i slutningen af bog 5, hvor de skal ind og ja, have fat i den her kære profeti. Og den profetihallen ligger så også inde det her mysterietepartementet, ikke? Øhm, og alt, hvad der sker herinde Bliver foretaget i hemmelighed Og der er ikke nogen af de andre, øh, der arbejder Inde i ministeriet, der ved, hvad der rent faktisk sker derinde mm. Altså, der går sådan rygter og så videre Men der er ikke nogen, der må sige noget Det er et meget specielt sted Det er der, hvor der er det der sorte marmor Helt nede i bunden af ministeriet ja. Det må være niveau 9 Tænker jeg, det ligger ja. på? Ja, jeg mener, det, Skal det nok er det hedder niveau 9 når man tager Her bagitammer. bliver ikke ud i publikum Det er niveau 9 Det er godt ja. <laughs> men øh, vi kommer jo ind i bog 5, så vi ved jo sådan set godt, hvad det er, der er derinde, men ja. vi kan lige opriste det igen. Øh, der er jo blandt andet det her hjernerum, hvor der er sådan en kæmpe stor tank med nogle hjerner, der ligger og flyder rundt, som forholdsvis aggressive hjerner, ja. og Ron jo også ved at blive mørtet af en af dem ja. <laughs> i bog 5. Øh, men der skulle være en minister, øh, den kære Ottaline Gamborg, også hende, der havde forsket i noget mokleteknologi, hun skulle vist have sat nogle forskningsprojekter i gang med at forske i øhm, moklers hjernekapacitet. Hvor man ja. så har etableret, at øh, de, de tænkte vist lidt mere, end hvad troldmænd havde forestillet sig. Så. Ja, okay. Apropos øh, hele den der ja. rasesnak og sådan noget. Lige ja. okay. præcis. Så det kan være, at det er nogle moklerhjerner, der ligger ind den der tank. Det ved jeg ikke. Men ja, ja. Der er i hvert fald... Det er lidt nasty. Ja, ja, det er hjerner, der ligger i sådan ja, ja, ja, ja. og svømmer lidt i tanke. Typisk. <laughs> altså, jeg har aldrig mødt en. Jeg kan forestille mig det. Øhm, så er der også profetihallen, som vi øh, også kommer ind i bog 5. Øhm, og her bliver så alle kendte profetier opbevaret mm. i de her lange, lange reoler med glaskugler. Ja. Og det er kun dem, der er involveret i profetien, eller, øhm, hvad kan man kalde det, the keeper af den her hal, ham der er ansvarsmænd. Ja. Pedellen. Pedellen, ja. Der kan til de her kære profetier op. Og hvis man prøver på at se profetien, og ikke har noget med at gøre, så bliver man sindssyg. Så yeah. don't do that. Yeah. <laughs> øhm, så er der så dødskammeret, som vi også kommer ind i. Mm -hmm. Det er det her store atrium, som, hvor der er, hvad kan man kalde det, sådan en stentrappe hele vejen rundt. Yeah. Og det, ikke, der er det serien. der bue, der er i midten. Ja. ja, lige præcis. Den der gamle, gamle stenbus, som står ind i midten, hvor der hænger sådan et slør og vifter. Yeah. Og det skulle så være, øhm, øh, hvad kan man kalde det, døren til den anden side. Ja, ja, ja, hvis man går ind på den anden side af det her slør, så kommer du sådan ind i, hvad ja. kan man kalde det? Ja, de dødes i verden, og så kommer du altså ikke ud igen. Det kan, det. kan du huske at øh, vi på et tidspunkt, da vi lavede sæson 1, snakkede om den her øh, den her, det her trosamfund som tror på ja. Harry Potter og, og sådan noget. De har ja, ja eller, det kan jeg. Ikke. Altså, ja, no, okay. <laughs> okay. På et tidspunkt trak jeg øh, noget viden ind omkring, at der er sådan en, øh, et trosamfund som Bær til Harry Potter og sådan tror, på, eller sådan tror virkelig meget på det her og som okay. har en mulig symbol øh, altså de, de tolker jo alt muligt på de her symboler og nærmest mm -hmm. på sådan en ja, meget religiøs Sektagtig Sekt. lad os kalde det en ja. øh, og der var jeg faktisk lige ind og kigge, hvad de, hvad de synes om øh, mysteriepartementet og der uh -huh. har de virkelig lavet nogle øh, no. overanalyseringer af du, de her øh, Du tænker på den der kære hjemmeside den der sektagtige hjemmeside Ja, ja Harry Potter uh -huh. Seekers eller hvad den hedder Ja, ja. okay Ja, det er dem, ja, så ved jeg godt, hvad du mener. Ja. <laughs> og de havde simpelthen skrevet en masse om historiedepartementet. Ja, det er i hvert fald skrevet noget om nogen af dem. Kan ja. du komme i tak ja. om nogle fun facts? Altså, der var blandt andet noget om den der med dødsgangen, uh, og hvordan det ja. Og, ja, selvfølgelig overgangen til døden og alt det der. ikke. Altså, sådan, det var ja. jo det var galt i sig selv. Ja. Men, men Jeg tror, det jeg synes er fascinerende ved den side, det er, hvordan det kan, at man kan tage noget, som jeg synes er så... Altså, Æh, tydelig, fiktion. tydelig fiktion og som er noget som alle kan relatere til og så gør det til en sigt altså, ja. det, det synes jeg bare er fantastisk sjovt men folk de kan jo gøre alting mærkeligt hvis ja, man bare ja. prøver hårdt nok ikke men det var det der med at skrive det om til noget religiøst frem for at, at tale om det for hvad det er ikke? jo præcis øhm, det kan man sige. vi viderefødmidler også på den måde vi gør vi kunne også gøre det til en sigt hvis vi har lyst det kunne vi <laughs> er der nogen <laughs> <Ej>. <laughs> nej spøj til side men, øhm, men, men det er jo et, et interessant rum Og jeg har altid været meget fascineret Af det her dødskammer Eller dødsatrium Fordi at, øh, hvad hedder det, Harry han taler jo også Med Dumbledore om det Ja, der ser jo sig død Og sådan lidt kan man få ham tilbage Og nu er han jo der på den anden side Og kan jeg gå igennem Og jeg hører stemmer ved det der slør og sådan noget Og der er virkelig mange usagte spørgsmål mm. og, det, og det giver også god mening Fordi det er der jo generelt om døden Ikke og livet på den anden side Hvis der er det Øhm, så det er jo klart, at hun ikke har skrevet mere om det, den kære JK. Men jeg vil gerne vide mere. Ja, det vil jeg øh, Så shout out til JK Rowling. Skriv lidt mere om det. Øhm, og så er der det rum, der hedder Kærlighedskammeret. Ja. Som vi ikke kommer ind i. Nej. Men som vores helte faktisk forsøger at gå ind i, øh, da de er nede i mysteriedepartementet. De forsøger at tage fat i en lås der på et tidspunkt, som de så ikke kan komme igennem. Mm. Og det er så det her kære kærlighedskammer, som ligger på den anden side. Ja, okay. Men døren er altid låst. Hvorfor For, har man det så? I, fordi at man forsker i det største mysterie nogensinde, ah. som er kærligheden. Okay. Øhm, der skulle eftersigende være en, øh, en stor fontæne med armamentia, altså den her ja. kærlighedseleksier, inde i lokalet. Og øhm, der skulle man så forske i effekterne af det, og i effekterne af selvopoffrelse, som Lily Potter jo så gør i bog 1, ikke? Ja, okay. Altså, så det, her, her researchede de simpelthen i øh, kærlighedens magi. Ja. Kort sagt. Og uh -huh. det er jo også det, som, Kalle, som Dumbledore siger, er øh, verdens største mysterium nogensinde. Ja, ja, det har han jo ret i. Ja. Han er jo lidt blødsød, når det kommer til kærlighed. Ja. Øhm. Og oh, ja, yeah. så er der lige jeg tror to andre interessante det ned i det her der er øhm rumkammeret. Nu har jeg bare taget og oversat det meget bogstaveligt for hvad ja, det hedder ja. på, på engelsk. Og det er jo så space room eller space chamber. Jeg ved ikke lige hvordan man får det til at lyde godt på dansk. Så det er rumkammeret. Ja. Og der hænger der sådan nogle planeter inde og svæver i sådan et stort tomrum og der kommer de også ind og svæver på et tidspunkt meget kort. Ja. Lige og så den sidste, som egentlig også altså virkelig interessant, det er det her tidsrum. Hvor der er sådan en stor glasklokke, blandt andet, med sådan en lille fugl, der sådan ja. svømmer op og ned, og så gradvist altså ja, går fra elkhøj, æg nok. til voksen til æg, ja. rundt og rundt og rundt, og der ligger alle de her tidsvinder inden som bliver ødelagt. Ja. som vi så også kommer tilbage til. Det er ærligt, man ikke har taget noget af de her ting med i filmen. Ja, det, er det kunne have virkelig være nogle effekter, man kunne have lavet der, ikke? Altså, man kunne have fucked det virkelig meget op, ikke? Jo, jo. Hvis, ja. hvis effekterne havde været dårlige. Ja. Men det havde været en vild fed scene. For eksempel at se at den der dødskardist, som får hovedet stukket ind ja. i den der glasklokke. Og så får sin babyhoved, ikke? Jo, jo, Det kunne være vildt Altså det. Ja. <laughs> Hvis der er nogen, der kan huske den scene. Øh, jeg synes bare, at det er ja. Det er ærgerligt, at man har valgt at skære de der dele ud. Yeah. Det er lidt ligesom, jeg har det på samme måde med hele Voldemort's ungdom. Fordi den, yeah. den får vi jo nogle, nogle gode blikke ind i, i syvånd, og det er jo ikke med. Ja, er Det er, Ja, seksånd. Altså, ja, yeah. Det er også det, jeg mener. Det er rigtigt øh, i Ja, yeah. Det er præcis. virkelig ærgerligt. Ja, det synes jeg også. Det er noget af det mest interessante, synes jeg faktisk, gennem ja. hele, hele salen. Lige præcis. Yeah. Ja. Men det var det, jeg havde om i stedet yes. Jeg håber ikke, det bliver for kedeligt. <laughs> Nej, du er okay. Hvad hedder det... Um jeg har tænkt lidt over, sådan, hvorfor er det her... Øh, altså, sådan, nu går vi lige tilbage til at snakke overordnet om ministeriet igen. Ikke? Mm -hmm. at, hvorfor at det er så dårligt fungerende end i det her Troldmann samfund? De mangler dig. Hvad? De mangler dig. Ja, de mangler mig. <laughs> Men øh, jeg gik lige ind og, og læste på, sådan, hvad J.K. Rowling egentlig synes om politik og... Meta. Og sådan, meta mega, mega meta. Øh, jeg kan lige sige, at hun er mega labor-støtter, øh, altså sådan... Der er det røde parti i, øh, i England. Hun hader de konservative. Og, øhm det er rigtigt. Det er sådan tit ind på Twitter. Ja. Det gør hun virkelig ja. meget. Hun hader også virkelig Trump. Abberpå. Ja, det gør hun, hun det? Også rigtig meget inde på Twitter. Så altså og jeg tror eller, sådan det at kunne læse, så, så har hun virkelig bare nul tiltro til alle de her politikere, som hun ikke er inde i. Og jeg tror ligesom, det er dem, hun prøver at beskrive i det her magiske mm -hmm. univers. Ja. ja. Så det var egentlig bare for at sige det. Jeg tror, det er det, det handler om. Det kan sagtens være, at du ret. Altså man kan sige, at typisk så er tingene jo også med Jackie Rowling, at hun, øhm, hun tager tit udgangspunkt i personlige oplevelser. Det gør hun. Altså for eksempel øhm, den kære professor Nidkær. Ja. Hvad nogen det, hedder til fornommen? Dolores. Dolores. Dolores. Eller sådan noget, ja. Dolores Nidkær. Ja, hun. det er godt ja. nok pindeligt, jeg kan huske det. Nej, men øh, Nedkær, hun, øhm, hun er jo... Altså baseret på en lærer, hun har haft på et tidspunkt, ja. som gik med de her små sløjfer og var sådan meget feminin på sådan en rigtig creepy, lyserød måde. Altså sådan ja. overdrevet feminin. Og så har hun så haft en anden lærer, som var sådan meget sadistisk. Altså hun, hun udvælger ligesom nogle karaktertræk med nogle personer, som hun så fusionerer over. Ja. I en, Det er måske en også derfor, at de er så øh, virkelighedstrøm. Ja. Altså, lige sådan. præcis. Hun tager ja. ligesom udgangspunkt i noget virkeligt, og så... Ja skaber hun en, en ny ting ud af det inde i sin bog. Ja, det er rigtigt. Ja. Så øh, tænker jeg måske, at vi øh, kunne snakke lidt om øh, Askaban. Ja, det synes ja. jeg er en rigtig fint. Som del. jo er en ministerie styret øh, enhed, mm -hmm. altså, der har de jo også lidt problemer, Når man siger, at Herr Kvindbang i Askaban, uden overhovedet at have lavet noget forkert, de, det er også i den her bog, hvor de tror, han genåbnede genåbnet hemmelighedernes kammer, mm -hmm. hvilket han jo så ikke har. Uh, Sirius Black Kommer jo så også til at sidde i Azkaban I mange mange mange år Er det sådan noget 10 år eller sådan noget? I, ja det er jo fra Altså fra Harry bliver Nej det er jo mere ikke Fordi at, jo, det, er det er jo fra ikke. Dengang hvor du er 81 Det er fra 81 Det uh, 81 til 80. 3 Hvad siger du? 89 Nej 81 81 80. Ja ja, ja. <laughs> Tror jeg Jeg er ret sikker på ja. at Det er fra 81 til Det må så være 93 ikke? Jo 12 år Ja Ja Ja det er jo også manger. Ja. Det er jo ligegyldigt. Han sidder derinde i det når man tænker på, at det er bare psykisk tære med de der demente og sådan noget. Ja. Altså det var mere end bare at skulle sidde i et fængsel. Men man kan sige, at det går jo så. Han ved, at han ikke har gjort det, så derfor bliver han jo ikke vanvittig. det. er rigtigt, men han har jo nok gjort. Alle har jo gjort noget i løbet af sit liv, som man fortryder. Det er rigtigt. Så, så det vil han jo alligevel sidde og have dårlig samvittighed over. Ja. Altså jeg forestiller mig, at han også har en meget speciel personlighed, således at han ligesom har hektet så fast på den her viden om, at nu skal han bare hævn. Have og så længe han bare gerne vil have hævn og vil ud og ja, ja. myrde Peter Betty eller hvad fanden det han vil, så, så kan han ligesom holde sig kørende på den tanke, ikke? Jo. Det tror jeg, jeg i hvert fald har været noget af det, der har fået ham til at ja, leve videre derinde. Ja. Ja. Jamen det er du nok ret i. Altså, jeg synes bare, det er et voldsomt fængsel. Ja, det er, det er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Øhm, jeg ved ikke, om jeg bare skal hoppe videre jo, til at gå lidt mere i historie med det, fordi det har jeg også siddet og besøgt sig lidt i. Og det er faktisk... Meget, meget interessant. Fordi at Askaban blev bygget i 1400-tallet af en troldmand ved navn Ek Ekristis. Jeg kan ikke udtale det. Er det er altså også nogle voldsomme navn. De ja, det er lidt irriterende, at hun altid skal vælge sådan noget virkelig sprog. Men den blev bygget op i Nordsøen, og det er jo altså, sådan en stor klippeø med en festning på. Og den var så unplottable, altså ikke til at finde på et kort indtil ham her troldmandens død, fordi han havde valgt et den skulle ikke være synlig for nogen. Ja. Øhm, og mens han levede, der loggede han så og trollmænd eller ikke mogler-sømænd, hen til den her klippeø, hvor han så holdt dem fanget, og torturerede dem til døden. Øh, så det var macabert. meget, meget makabert. Rigtig hyggeligt. Ja. Øhm, og på grund af det her, den her tortur og den her mishandling af de her stakkelte mennesker, så blev der så enten tiltrukket, eller skabt dementorer på den her klippeø. Jeg er ikke klar over, vi, at om de har eksisteret før. Der har ikke været nogen... Øh, der har ikke været nogen henvisninger til dementorer før Askaban. Det virker som om, de kommer herfra, så han må have været så ond om at have mishandlet de her stakkels mennesker så meget, ja. at, at deres, øh, hvad kan man kalde for har skabt dementorer. Det lyder ja. forholdsvis sandsynligt. Ja, altså man ved jo, at... Det her J.K. Rowling selv ved at sige, at dementorer er et symbol på at have en depression. Ja. Og en depression kan jo godt opstå... Ja, for den måde, så man kunne godt forestille sig, at dementorene er noget, der opstår i sig selv. Eller ja. sådan, det er ikke det, noget, der bliver skabt. Nej, det, jeg synes, det lyder meget plausibelt, at det skulle stamme fra de her følelser, som er blevet efterladt af de her ja. Ja, mennesker. Ikke? Og det sidder så i hele øen, og ja. så ja. er det så blevet dementorer. Øhm, efter ham her, troldmanden, han døde, så dukkede Askeban op på kortet og så kunne ministeriet finde det. På det tidspunkt, hvor det dukker op, der har man gået med planer om at bygge et troldmandsfængsel i noget tid, og gerne ude i nordsøen i det, der hedder Hebriderne. Det er sådan nogle øer op i nordjylland. Ja, okay. Øhm, og så er der den der fæstning, Og så tænker man, ja, ja, det er sgu da meget smart. Ja. Det er ham her, Demokles uh, Role, som beslutter sig for, at det skal ligge derude. Og hans argument er så også, at det, man tog over, gratis. Ja. Altså, gratis magter, så sparer man en masse tid og penge på, at ikke skulle have folk til at rende rundt derude og holde øje med fanger. Ja, ja. Så det er jo en rigtig god idé. Ja. Øhm, så begynder det lige så stille at deportere fanger derud, og det går jo godt. Der er jo ikke nogen flugtforsøg. Der er jo ikke nogen, der kommer væk fra Eskabande. Øhm, før for Harry Potter. Æg, for, ja, lige altså lige i hele Harry Potter-historien. Lige præcis. Jeg tror, den første, det er Barty Crouch Jr. Ja, i Fian. Lige præcis. Ja, Sirius brød jo faktisk ud i bog tre. Så... Ja. Ja, men jeg tænker, bryder til Crouch Jr. ikke ud inden året inden. Altså, gør han det virkelig først i firem? Jo, det kan godt Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det. og afvender, der er ligegyldigt, men øh, altså, det er først. til Cr Crouch bliver der råbt. Godt. Ja, jeg jeg er glad for, når jeg er ret, ja. kan man sige. Øhm, men det er først der, at der er et flugtforsøg, som ligesom lykkes. Ja. Og øhm, ja, folk er jo godt tilfredse. Altså, premierministeren eller ministeren for magi tænker, at det er da super, indtil der så er en, der tager ud og ser, hvordan det har det ude på den her ø. Ja. Og opdager så, at det er jo helt umenneskeligt, at ja. behandle folk sådan. Det er virkelig Guantanamo, det der. Det er vi, Det er, er vær. en Guantanamo. Ja. Øhm, så der har været undervejs nogle planer om, skulle vi skråtte det her Askabande, skulle vi flytte det her troldmandsvægsel hen et andet sted. Øh, men det bliver så ikke til noget, fordi at, hvis man fjerner fangerne, så kan det være, at det følger med. Ja. Og de vil ikke have dementorerne ind til fastlandet. Så man har ligesom valgt bare, at lade den her operation kører, fordi så skal vi ikke dele med, at der muligvis kommer dementorer til fastlandet. Ja. Så. så må man jo så dele med det, tænker ja. jeg. Og øhm, jeg mener, at det var efter Kingsley Shagelbald, han bliver minister, at øh, man får fjernet dementorerne, men der står ikke noget om, hvad der sker med dem. Nej, okay. Øhm, så han indsætter ligesom afrører i stedet for, som vagter i Askeban for Ja okay. okay, så det bliver udryddet. De bliver, altså de bliver fjernet fra Askeban i hvert fald. Ja, okay. Jeg tror ikke, at man kan udrydde det dementorer. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg er heller klar over det, men jeg tror, det er noget, vi vender tilbage til ja. i bog 3. Ja, der har vi i hvert fald tid til at gå med ind i det. Lige har vi præcis. tid til et par lytterspørgsmål? Øh, ja, det har vi helt sikkert, vi har at Okay. Fordi øh, så synes jeg vi skal gå lidt over i det Hvad siger du til det? Ja, så nu skifter vi lige i boldgade Fordi øh, der er jo nogle forskellige der har skrevet til os Og øh, den første jeg synes vi måske skulle svare på Det er fra AnBrit, der spørger Hvor bosætter Harry og Ginny sig efter de er blevet gift? Og hvis de ikke bruger boligen på Grumsted Plads Hvad sker der så med den? Mm -hmm. Så det har jeg prøvet at researche på <laughs> Og der er ikke noget svar på hvor de bosætter sig Ingen ved det men der er, der taler om det Alle taler om det Men <laughs> der er ingen der ved det Altså inden på de her Harry Potter forar Hvor fans de skriver Der er virkelig blevet diskuteret Meget omkring det her Og med argumenter for Og imod Alle mulige steder mm -hmm. Så det er op til diskussion okay. Der er ikke noget svar Har du så et, et par steder som Jeg har et par steder mulighed, Vi kan diskutere okay. Altså der er jo øh, Hvad hedder det Grumstedplads Som der ja. siger Efter spole Som mulighed ikke? Hvor er det Altså ligger den Den ligger vel i London Gør den ikke Ja den? det tror jeg, oh. ja, jeg. Eller til London Vi flyver i hvert fald Ind til London det er fra Dørselshus ja. øh, i øh, Syren. Okay. Ja. Så er der Godricdalen, som der er nogen, der foreslår. Mm. Øh, så er der øh, hvad hedder det, et helt nyt hus inde i London, eller Hogsmeade. Vi ved, at de bor et hus, fordi det ved vi fra Kirstchild. Åh oh, ja, de har det er rigtigt, det er rigtigt. Men der er også nogen, der tror, at de simpelthen flytter hjem til Swia-familien. Hjemme med altså herre og fru Weasley. Altså uh. fået sådan en annex sammen det med her og fru jeg fordi de er så altså meget familiemennesker, og de bor sammen med dem. Ja. Det tror jeg ikke på. Nej, nej, nej, nej. Altså herreprovisel er søde, men... Det gider Ginny ikke. Nej, nej, nej, Det tror jeg heller ikke på. Men det er ligesom alle de der bud, der bliver diskuteret. Okay. Jeg ville lidt ønske, at hun havde lavet et kort over Storbritannien, og ligesom plottet ind, hvor der var altså, troldmands samfund. Ja, altså der er jo ikke så mange rene samfund, ved vi. Der er hot ja. Og så er der jo diagonalt hvor der også kun er trold, men der er ikke. men, ja, men, men det der kan jo du heller... ikke rigtig bo. Det er nej. jo en shoppinggade. Det er jo heller ikke en reel, altså en landsby. Nej, det er også. ikke et om... Altså, altså det... på samme måde en by. Nej, nej, men... nej det er en by del i London, ja. ikke? Jo, ja, det er også rigtigt. Men, men hvorfra tror, der... tror du mest på de her muligheder? Åh oh, se, det er jo svært. Altså jeg tror ikke han ville bo på Grumsted Plads. Det tror jeg heller ikke. Og vil, han ville heller ikke bo, øh, hvad hedder det, familien Weasley? Nej. Ja. Det, det tror jeg i hvert fald ikke. Det, det de skulle have været en midlertidsløsning, tænker jeg. Ja. Ja. Yeah. Altså, nu ved jeg godt, at Harry han bliver forkælet meget af Mrs. Weasley Men jeg tror jeg simpelthen ikke, at Jenny hun gider stå og lå på det der Ej. Hun ikke af sin mor til at blande sig i, hvordan deres børn skal opdrages Så nej, det Ej. tror jeg ikke Nej, det tror jeg heller ikke på Jeg har egentlig tænkt i lang tid, at det måske bedste bud ville være Godric-dalen Fordi at ja. Harry gerne ville vende tilbage dertil Men så læste jeg, at der var en fan, der havde fundet et sted i Curse Child Som er den her bog, der er udkommet jo for ikke så lang tid Det var tid. jo sidste år Ja, det? det var sidste år. Øh, men der skulle øh, Hermione på et tidspunkt sige til Harry og Jeannie, wow, det er 20 ty år, sidst, siden, jeg wow, er år <laughs> siden, jeg sidst har været her, mm -hmm. vil hun sige, der, der hvor de kom tilbage til Patrick Dayen, der til ja. sidst i Så det vil sige, hvis det er 20 år siden, hun sidst har været her, så kan det jo ikke bo der. Nej, det er altså, rigtigt. Så vil man jeg have... formåde, at Hermione har besøgt Harry og Jeannie siden Hogwarts. Det er rigtigt. Altså, du, når, når det så er 20 år siden, så må der have været der, de var nede og se på hans forældres gravsted i Ja, det må, må det være, ikke? jo. Nej, så bor de ikke i god Altså medmindre J.K. Rowling har fået det op, det kan jo ja, være. Det, altså det kan jo ske, men altså, det tror jeg dog ikke. Men altså man kan sige, nu arbejder Harry jo i ministeriet. Ja. Og Ginny som ligger i London. Hun, ja, han er jo Aura. Øhm, og hvad hedder hun? Ginny hun, hun er vel for et øhm, hold, er hun ikke der? Jo, altså hun spiller i hvert fald en periode for landsholdet. Ja. Og så får hun et nyt job. Ja, og det kan jeg ikke huske, hvad det er. Nej, det kan jeg heller ikke. Men, øh, men altså Harry har jo i hvert fald sin dagliggang i London. Ja, altså man kan sige, transport er ikke et problem. Og dog, fordi Harry kan jo ikke lide at bruge suspulver. Nej, det Så skal jeg... han have overkommet den der højtel, og så godt kunne bo i Hogsmeade. Det er jo faktisk rigtigt. Ja, jamen, så er det mest blivet at øh, en forested til London måske, eller ja. Hogsmeade? Mm. Hogsmeade er jo også meget, meget langt væk. Det? Altså det... det er Skotland, jo. Jamen det er jo det. Ja. Det er... Ikke? Nej, altså jeg tror også mest på London. En forsted til London. Så siger vi London. Ja, okay. Det var svar til anne -Britt. Vi ved ikke, hvad svaret er, men vi gætter på en forsted til London. Ja, det Bid. er sgu nok det meste. Det er konklusionen, ikke? Jo. No. Så, oh så er der en anden lytter, der har spurgt os. Det er lidt i forhold til bog 2 her, så det er jo meget relevant. Mm -hmm. Det er Leni, der spørger. Hvorfor spørger Harry aldrig en lærer om hjælp, når han for eksempel opdager, at der er en basilisk i hemmelighedernes kammer? Der bliver forklaret senere i de andre bøger, at han føler, at det er ham selv, der skal kæmpe mod Voldemort. Men det er da dumt, at en 12-årig risikerer sit liv gang og, gang og gang, eller ja, hele tiden om om ja. igen, ikke? Jo. Øh, jeg tror, at mit svar er ja, det er ret dumt. <laughs> <laughs> altså, <laughs> det, det korte svar ja. Det lange svar er, man kan måske diskutere, hvorvidt der er nogle grunde til, at han ikke kan spørge om hjælp. Ja. Jeg tror måske meget, at det kommer ned til, at han føler sig sådan lidt halvvandvittigt det meste af tiden. Yeah. Jeg tror, at han, han tvivler rigtig, rigtig meget på sin egen uh, sanity yeah. generelt. Og også på, om folk rent faktisk vil hjælpe ham, ikke? Altså, han ved jo godt, at han har nogle gode venner, men han er jo alligevel tit i tvivl om, hvor de rent faktisk... Om altså, han altså, kan stole på om dem, Om han kan ikke? stole på dem. Og det er jo klart med den barndom, han har haft. Mm -hmm. Men altså, jeg tænker, at det kan være, fordi han simpelthen er bare bange for at spørge om hjælp. En frygt for at blive afvist. Ja, yeah. det tror jeg, du er ret i, men jeg tror også virkelig meget, af det handler om, at han simpelthen ikke engang kan regne med sig selv. Altså han, for eksempel det her med, at han opdager, at han øhm, ja, kan tale med slanger, og får at, at det er ikke normalt, og ja. det, det er en viden, som han ikke ved, han har, og så finder han ud af, at han kan se Voldemorts drømme, og, eller ikke drømme, men kan, kan se det, Voldemort laver. Ja. Altså, det vil i hvert fald være værd til at blive vanvittig, eller i hvert fald ikke stort på sig selv. Ikke? Jo. Så jeg tror også, det er fordi, han ikke selv ved, hvad han skal tro. Ja, det kan du det godt have ret i. Kan vi nå et sidste spørgsmål? Det kan vi sagtens. Ja jeg har flere, hvis det er. Men øhm, der er en <laughs> lytter, der hedder Eva, som spørger, er Nagini den slange, som vi møder i so i bog 1? Ja, nej. Nej, det er det, er det ikke. ikke. Det ved vi, at det ikke er. Ja, fordi det er ikke den samme type. Nej. Nagini er en øh, giftslange gift ja. Ja, med hugtænder og øh, slangen i øh, kapitel 2 i bog 1. Det er en boakonstrikter, så det er en kvælderslange. Ja. Så, nej. så nej, det kan vi godt afvise. Plus, der, Nagini er en hund. Ja, Nagini er en hund, og den snakker med en stemme ja. i øh, bog 1. Ja, yeah, yeah. filmen. Lige præcis. Så øh, til Eva siger vi nej. <laughs> Det er to forskellige slanger, der er at tale om her. Øh, så er der en lytter, der hedder Michael, som har spurgt os, eller skriver, Vi har snakket om på hjemmefronten, hvorfor man ikke hører mere til Harrys bedsteforældre. Du får at vide i første bog, at de var så glade og stolte, da Lily fik sit brev. Men hvad skete der med dem, og hvorfor tog de så ikke af Harry, så han slapp for at bo hos familien Dursley? Mm -hmm. Og det mener jeg... Har vi ikke diskuteret det på et det tidspunkt? Det har vi ja, Vi har i hvert fald diskuteret potter siden. Mm -hmm. Men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, med, med, om vi har snakket om Lillys forældre. Men i hvert fald er svaret, at de døde jo som hen, da Harry var lille. Ja, de døde. Ja, de døde før, at, at, at, at Lille blev dræbt. Mm -hmm. Så jeg, Så jeg, jeg mener... Det ikke været relevant, at han skulle have blevet passet af dem. Nej. jeg de har ikke Ja, i Men man kan sige... På nettet står der, at de døde af naturlige årsager. Og det er der så ret mange lyttere, der har sat spørgsmålstegn ved, hvor naturligt det kan have været. Fordi Lille dør jo i starten af 20'erne. Ja. Ergo kan det ikke være alderdom, de dør i, vel? Altså, så må de godt nok have fået hende sent ellers. Det er rigtigt. Men altså igen, hele den her familiestruktur i Trondheim-samfundet er også meget mærkeligt. De får børn meget, meget, meget tidligt. Ja. Altså, hvad er det, de får børn som sådan 19-20 år? Ja, de har altså heller ikke nogen seksuel undervisning. Nej, det er korrekt. Ja. Det har de ikke. Det har ja. vi diskuteret. Her. Det har vi snakket diskuteret <laughs> før. Ja. Det behøver vi ikke gøre her for en publikum. <laughs> hvad hedder det? Kan vi nå en sidste? Ja ja, vi har stadig 5 minutter. Nå. Ikke noget problem. Okay. Så er der ej, det ved jeg ikke, men det er så sjov men der er, en, der, der er en lytter der hedder Lasse som spørger, hvad siger Snape egentlig i Yes Jingle? Og ja, den er ikke så sjovt. Nej, men men det der har nogen bare undret sig meget om at vi kan så svare okay, nu skal jeg så lige lidt op på engelsk. Once again, you have me with your gifts, Potter. Gifts mere mortals could only dream of possessing, how grand it must be to be the chosen one. Det kunne være fedt, jeg synes, lige kunne med Snape-stemmen. Ja. ja, jeg skulle lige kunne lave sådan en rigtig dejlig, dyb, eller en Rickman dialekt, eller ja. noget tælling. Men det, det kan du fedt. ikke. Oh, jeg har forresten en opfølging til der fra sidste kapitel. Nå, no. ja, Hvis der er nogle lytter, der har hørt det sidste afsnit af vores uh, podcast, så snakker vi om, at Dobby får klemt sin øre i køleskabet. Ja. Og det kan ikke passe, fordi at der er ikke familie Malfor, har ikke et køleskab. Nej. Og der er sket en oversættelsesfejl. Der er sket en oh. I den Engelske udgave der står der, at Dobby har fået klemt sin ører i ovnen. I ovnen altså i Men så er det så, jeg tænker, jamen, hvis det ikke har et køleskab, har det så en ovn. Men du må tænke på, at ovn er en meget gammel ting. Det er altså, selvfølgelig ældre end et køleskab, ja. Ja, det er markant ældre. Altså, ja. det, der står heller ikke, hvilken type ovn, om det er sådan en gammel jernovn, ikke? Med Altså jerndøre. Det er rigtigt. Det kunne Så, det godt være. Fordi, ja. Ja. Det er nok ikke en nymodens øh, ovn med sådan, øh, hvad kan man kalde det? De der, de der skide... Kan du... Ja. Ved, hvad du det, er ikke en, det er ikke en fancy ovn. Nej. Det er ikke en nymådens ovn, er det, <laughs> jeg prøver at sige. Ja, det tror jeg, du har ret i. <laughs> Så det giver mere mening, at det er en ovn og ikke et køleskab. Ja. Ja. det giver meget bedre Men det er også sjovt, for man har valgt at oversætte det altså til køleskab, ikke? Altså... Det er der i ikke nogen grund til Nej, men sådan er det tit med de her oversættelses Det var også det der med tryllestaven, der var forkert oversat ja. Til ja, altså den kerne, der er inde i midten ikke? Jo, præcis Men det går vi mere ind i senere Men jeg tror, jeg ja. kan høre, at vi skal til at runde af ja. Jamen, så må vi jo sige tak for det, I guess ja. <laughs> Tak fordi I er kommet Det har været sæt ja. Og øh, vi vil gerne sige hej bagefter, hvis det er ja. Skal vi sige, øh vi sælger os øh, derovre af, hvis der er nogen, der vil over at sige hej. Vi vil meget gerne øh, hilse på de af jer, der har lyst. Ja. Vi beder ikke. Nee. Så øh, ikke nu. det kunne i hvert fald være hyggeligt. Ja. Tak for i dag. Hej hej.